Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Сім. Наступні кілька тижнів все йшло гладко. Я вибачилася перед Тодом за свої непередбачувані зміни настрою, а він сказав, що це зайве. Салі ходила на терапію, Бела з нолою з'являлися на короткочасні періоди та зникали без жодних проблем. Джинк стрималася на відстані. Я керувала процесом і вже почала сподіватися що все може залишитися так, як воно є, і, можливо, нам і не доведеться об'єднуватись. Якщо я не могла стати справжньою людиною, то це був другий найкращий варіант. А потім одного вечора, після закриття шляху з жовтої цегли, тот зупинив мене на виході. Він витяг пожовану зубочистку з рота і сказав, «Салі, я знаю, в тебе завтра вихідний, але попрошу тебе про одну послугу». «Яку?» – спитала я. Ти ж знаєш, під час сезону кінних перегонів я влаштовую рекламні кампанії для організаторів урочистих заходів на Нью-Йоркському іподромі, Я кивнула. Ну от, а під час зібрання на День пам'яті перед останнім забігом ми завжди переодягаємо одну кралю в жокея. Ну, знаєш, шовк, шолом, окуляри. Ми називаємо її Бетті Вінс. Дівчина, яка зазвичай цим займалася, щойно повідомила, що захворіла, тож Еліот запропонував двою кандидатуру. «Що мені доведеться робити?» «Беті Вінс просто походжає туди-сюди на платформі, яка їде по треку перед останнім заїздом, співає кілька пісень, які їй забажаються, і витягує виграшні білети з барабана. За це отримуєш 50 баксів. Аго, мені не треба платити за послугу. Та хрін з ним, це ж частина бізнесу». За це платить іпподром. Вечір проведемо там, на місці. Я покажу тобі, як там все готується. Сам виступ забере не більше п'ятнадцяти хвилин. «Я зроблю це», – сказала я. Він погладив собі рот, не зводячи з мене очей. «Ти впевнена, що все буде добре? Ну, тобто це ж не викличе оті зміни настрою?» Я розсміялася. Просто дай мені знати, коли засвітяться вогні рампи, і ти отримаєш свій виступ. Звучить весело». Тот забрав мене о шості наступного вечора на своєму чорному Лінкольній Континенталі Марк 4 і спостерігав за мною дуже уважно, ніби намагався розкусити, ким я була сьогодні. Він наближався все ближче до правди. «Аго», – сказала я, погладжуючи бордову шкіряну обивку салону. «Я ще звикну до такого». «Це проблема», – сказав він, заїжджаючи в центральний парк з боку 66-ї вулиці. Пізніше, як звикаєш до такого, машина стає звичним засобом пересування, що взагалі не відрізняється від старої пошарпаної шеві, але вагомі внески за кредит залишаються. То навіщо вона тобі? Керівник мусить козиряти. Він плавно повернув на магістраль ФДР та попрямував у бік моста Квінсборо. Поїздка мені сподобалася. Ми трохи жартували, а тоді він почав. Салія, я знала, що він повернеться до теми моїх змін настрою, тому швидко перебила його. Важко повірити, що в університеті ти був радикалом. Чому? Раніше мене захоплювали більшість старших студентів під час війни. Завжди любила ідеалістів, які більше турбувалися за свою мету, ніж за матеріальні речі. Але протестувальники не хотіли бути переможцями. Вони хотіли, щоб Америка програла в тому, що вони називали «несправедливою війною». «Азартні гравці – вони інші. Вони жадають перемоги!» усміхнувся «Це показує, наскільки ти мало знаєш азартних гравців. Як сказав якось Великий, справа не в тому, перемагаєш ти чи програєш, а тільки в тому, як граєш сам. Для гравця найбільше важить зовсім не перемога. Найголовніше – це збудження від самого дійства. Як рано ти почав грати?» Він втупився перед собою, і авто раптом пришвидшилося до 85 «Скільки взагалі себе пам'ятаю?» – сказав він. «Я народився на Вестсайді, на пекельній кухні. Навчився грати у покер за Пенні та Нікелі. Ти грав ще дитиною?» «Азартні ігри були моїм життям, аж поки я не переїхав до Колумбійського. Та навіть там я був на гачку. Ходив та збирав гроші в тих бляшанках для різних фондів юридичного захисту» чи для звільнення Ханоя. І говорив собі, що я можу їх подвоїти чи потроїти в костях або на перегонах. Пані, удача мусила усміхнутися мені на шляхетну справу, думав я. Як усміхнулася? Спочатку так. Якось у мене була просто переможна смуга, що протривала приблизно три тижні, і всі думали, що я найбільший збирач пожертв у всьому русі. А коли програв? Я страждав муками проклятих, але мусив продовжувати грати, щоб дати колесу фортуни повернутися знову в мій бік. Але потім ти зірвав куш? Найкраще, що зі мною відбулося в моєму житті, було те, як Еліот дозволив мені інвестувати частину моїх виграшів у шлях із жовтої цегли. Якби на це, я б усе втратив. А коли з'явився клуб анонімних азартних гравців? Після того, як я інвестував у ресторан. У мене почалася смуга програшів, що забрала в мене решту грошей, які я накопичував. Майже 10 тисяч доларів. Я панікував. Були потрібні гроші, але в Еліота не було бабла, щоб викупити в мене мою частку ресторану. Тоді він не вмовив мене піти до клубу. І от уже півроку, як я не кидав кості чи грав у карти на гроші, чи ставив власні гроші на коня або собаку. Я поклала руку йому на плече, бо мені його стало дуже шкода. Я могла уявити, через що він пройшов, і відчувала ті страждання, через які він торував у боротьбі з такою психічною хворобою. «А як щодо цього місця?» – спитала я, коли він повернув на приватний резервний паркінг. «Хіба воно не спокушає?» «Тут по-іншому», – сказав тот, – «я не граю. Тут крутяться не мої гроші». Він побачив недовіру в моїх очах і засміявся. «За кілька хвилин сама побачиш». Замість звичайного входу для учасників чи на трибуни, ми зайшли через спеціальний. Охоронець кивнув нам і торкнувся свого кашкета, віддаючи честь. «Добрий вечір, містер Крамер!» Літній чорношкірий чоловік, який керував приватним ліфтом, кивнув, коли ми пройшли повз нього. В руці він тримав позначений примірник збірної програми перегонів. «Добрий вечір, містер Крамер!» – сказав він, проводячи нас поглядом. «Як вам принц Індії у першому заїзді?» «Минулого разу він взагалі ніяких грошей не виграв, Джейсоне». «Еге», «Ага», – сказав Джейсон, чухаючи голову тупим кінцем олівця, яким заповнював форми. «Але того разу доріжка була геть в болоті. Сьогодні суха. Я думаю поставити на нього двійко. Чув від однієї жінки, яка прибирає в кімнатах жокеїв, той наїзник сказав їй, що збирається виграти перегони». «Джейсоне». Ти вже тут досить довго працюєш, щоб самому краще знати, що до чого». «Еге ж, я зазвичай взагалі уваги на ті поради не звертаю. Та сьогодні все одно цілий ранок про того коня думаю. Мені снився цей принц Індії, який на день народження отримав стільки ж золота, скільки важить сам. Я подумав, що то, мабуть, не просто збіг». «То твої два долари, Джейсоне. Думаю, немає різниці, як їх витрачати». Раніше ви зі мною не так розмовляли, містер Екрамер. Джейсоне, ти ж знаєш, я побував на самому дні. Вибиратися звідти то довжелезний та марудний шлях. І не думаю, що в мене ще будуть шанси. Джейсон усміхнувся. Ну так глибоко, як ви, я не пірнав, містер Екрамер. Лише час від часу ставлю свою двійку просто для розваги. Продовжуй в тому ж дусі, і тобі не здодобиться клуб анонімних азартних гравців. Просто для розваги. Ми вийшли з ліфта на найвищому поверсі, і коли Джейсон нас пропустив, я зрозуміла – в кожного з нас своє пекло. «Яким мало б бути пекло азартного гравця?» – спитала я Тодда. «Смажитися на вогні з програшних квитків? Чи повзати у вічному пошуку переможного білета, який випав із дірки у тебе в кишені?» Він глянув на овальну доріжку, поки ми піднімалися. Яскраве світло відзеркалювалося від джокеїв, які красувалися у своїх шовкових формах. Для чого щось вигадувати, якщо вона просто тут? Як на мене, пекло гравця це не мати змоги самому розважитися в грі. Поки ми йшли, різні люди махали Тоду. Букмекери у своїх віконечках, прибиральники, продавці їжі. Здається, всі його тут знали і любили. Коли ми проходили повз кімнату для преси, кілька спортивних коментаторів привітали його. Він помахав їм рукою та глянув на годинник. «П'ятнадцять хвилин до першого заїзду», – повідомив Тод. Час зустрітися зі стеном. Він провів мене до маленької кімнати під зовнішніми, схожими на місток, сходами, що вели до будки ведучого перегонів. Ми піднялися спіральними сходами до оглядової кабінки зі скла та металу. Пишногруда брюнетка сиділа коло скляних дверей і гортала сторінки сповідей світу кіно. Коли вона побачила тода крізь скло, то наче не впізнала його, але потягнулася рукою і відімкнула двері, щоб впустити нас а тоді повернулася до свого журналу. «Це Голлі», – сказав тот. – «дівчина Стена. Два роки тому вона виграла конкурс «Міс Енглвуд». У верхній частині кабінки за столом з мікрофонами сиділи та розглядали подром Стен зі своїм асистентом. Стен дивився крізь свій бінокль, як коні урочисто йдуть доріжкою. «Сухо сьогодні», – сказав тот. Стен підвів голову. В нього було хлопчаче обличчя з байдужим виразом, Ніби в сумного блідолицього клоуна. Він кивнув, потягнувся до невеликої шкіряної сумки з лямкою, розтипнув її та витягнув скручену пачку 100-доларових купюр, скріплену гумкою. Він подав її то, до якої відрахував лише 20 банкнот, знову зв'язав гроші гумкою та сховав їх собі в кишеню штанів. «Є щось на перший заїзд?» – спитав тот. Стен підвів свій бінокль та розглянув рисаків, які саме обходили доріжку та поверталися до паддоку. «Ні, є чотири хороші скакони, надто близькі до перемоги, щоб ставити на когось іншого. Почекаємо другого заїзду, подзвониш». Коли Стен говорив, у його голосі звучали жорсткі, без емоцій, нотки, які посували його обличчю. Міс Енглвуд дивилася на нас над журналом досить довго, аж доки ми не вийшли з кабіни, і вона змогла замкнути двері. «Що це все означало?» – спитала я, ідучи за Тодом спіральними сходами. Тод відповів. «У свої 26 стен один із наймолодших ведучих у кінних перегонах із візками і один із найкращих гандикаперів на іпподромі. Небагато людей тут знають, що робота ведучого у нього другорядна. Насправді він заробляє гроші, супроводжуючи інохідців та рисаків по країні. До мене починало доходити. «І ти робиш ставки!» Тот усміхнувся та кивнув. Він не має права робити ставки на перегонах, у яких сам оголошує заїзди. За 5-відсоткову комісію я беру це на себе. Або тут, або через мого букмекера по телефону. Оскільки в мене репутація великого гравця, ніхто нічого не підозрює. Ніхто з важливих людей, принаймні. Коли ми вийшли з ліфта, офіціант провів нас до столика у віб-зоні. Прямісінько над лінією фінішу. Взяв наші замовлення та приніс програму перегонів. Кілька таблиць із вказаними гандикапами та аркуші з підказками. «Мені незручно, що ти витрачаєш всі ці гроші на мене», – сказала я, коли принесли напої. Він усміхнувся та похитав головою. «Я ні за що тут не плачу. Це все за рахунок іпподрому, замість сьогоднішньої послуги». «Що ж тоді», – сказала я, підносячи свою склянку Бренді Олександр. За чудовий вечір ми цокнулись. З найцікавішою та найчудовішою жінкою, яку я будь-коли зустрічав. Тот завжди був таким милим, і в той момент я відчула якусь неймовірну спорідненість. Ніби ми давні добрі друзі. Тоді ж з гучномовців вирвався голос стена. Я не могла повірити, що говорить той самий чоловік. Оголошення початку перегонів озвучив глибокий, м'який, гугнявий голос. Кілька інших людей увійшли до віплоджі, і вони, здається, також знали Тодда. «Стен когось вибрав на перший заїзд?» – спитав рум'яний чоловік зі здоровенною сигарою та перснями з діамантами на трьох пальцях. Тод похитав головою. «Можливо, матиме щось на другий?» «Бляха-муханство!» – сказав чоловік. «Я сподівався, він нам на перший вибере переможця!» Тод подав мені двадцятидоларову купюру. «Це для чого?» «Для ставки!» «Я думала, ми не ставитимемо на перший завіг». «Ми зі Стеном – ні». «Розумієш, Стен – азартний гравець. Він гандикапер, і, як я вже сказав, у цьому є різниця». «Гандикапер ставить тільки, щоб виграти. Гравець ставить, щоб полоскотати нерви. Перемогти чи програти. Тому ти і спробуй зіграти». «Можливо, твоє хвилювання розбудить у мені адреналін». «І на кого мені ставити?» «Ну, є порада від Джейсона «Принц Індії». Я поставила двадцятку на перемогу принца Індії, але хоч як я й викрикувала, а тот тішився тим, як я стрибаю та верещу. Принц Індії від і до фінішу дістався перед останнім. Саме перед другим забігом тот взяв слухавку червоного телефону та подзвонив Стенові. Коли він закінчив розмову, чоловік із сигарою та трьома перснями і ще троє чоловіків, що виглядали досить багатими, зібралися навколо нього. «Справжній макой на другий», – сказав тот. Усі чоловіки сунули по двадцятці в руку тотові. Коли вони пішли, щоб дати Джейсону гроші, аби той зробив за них ставки, тот дав мені одну з двадцяток. «Бачиш, легкі гроші, іди постав на справжнього макоя». Я підійшла до букмекерського віконечка, а в голові у мене застрягла пісня «З хлопців та лялечок. «Ось тут я бачу кінь, наймення пол Тут стояв біля 50-доларового віконечка, робив ставки за стена. Від оголошення старту я аж здригнулася. коні рвонули, і я почала кричати голосніше, ніж будь-коли до того у своєму житті. Справжній макой утримувався на третьому місці аж до останнього кола, а тоді зробив свій хід. То був фотофініш. Ми перемогли! і на цього коня ставки були п'ять до одного. Я пішла поміняти білети на готівку, і коли чоловік відраховував гроші, руки в мене трусилися. Я швидко сховала купюри в сумочку. Оце життя. Тут обміняв білет на 450 доларів для стена. Насправді вони твої, сказала я Тодові, пропонуючи гроші, які я виграла. Він похитав головою. Це буде означати, що я грав. Що скажуть мої друзі в клубі? Наступний кінь, якого вибрав Стен, прийшов третім, але він мав про запас іще трьох імовірних переможців. Тож до восьмого забігу я виграла загалом 470 доларів і 35 центів. А на кого мені ставити в наступному забігу?» – спитала я. Тот похитав головою. Стен пропускає два останні забіги. Надто багато хороших коней, і між тим ти маєш роботу. Тоді я й згадала, що взагалі тут роблю. Треба пояснити ситуацію Беллі щоб вона все не зіпсувала, я нервово роззирнулася навколо. Так багато людей. Тут є десь місце, у якому б я могла побути наодинці кілька хвилин. Біля кабінету секретаря є роздягальня. Там і твій костюм. Я віддам стенові гроші, а тоді повернуся за тобою. У маленькій роздягальні я вдягнула синьо-червоний шовковий одяг Жокея, зачесала волосся перед зеркалом, сховала гроші в бюстгальтер і покликала Беллу. Я пояснила їй умови договору. Вона почала скиглити. Я, щоб танцювала в тому в шоломі і тих окулярах банькатих? Я не клоунка якась. Послухай, Бело, я пообіцяла Тодові. Ти пообіцяла, ти роби. Пролунав стукіт у двері. У тебе все гаразд? Так, вже виходжу. Водій чекає. Добре, сказала я. Я повернулася до Белли. «Зробімо так. Я поділюся з тобою своїм виграшем. Я виграла 470 доларів. Я хочу половину, і ти не чіпатимеш мене до кінця вечора». «Агов, дівчинка, це просто грабунок посеред білого дня». «Ні, це просто шоу-бізнес, і якщо тобі таке не подобається, бери когось іншого». «Добре, гаразд. Твою героїню звати Бетті Вінс. Та перед тим, як помінятися, я відзначила собі в пам'яті, так?» Щоб Белла не чула, що одного дня я з нею поквитаюся. Белла глянула на себе в дзеркало, нанесла помаду та одягла червоний шовковий шалик, який вона знайшла в шафці. «Отже, бать вінц», – сказала вона, присмакуючи губами. «Публіка чекає. Іди, дай їм жару». Водій чекав біля роздягальні разом із Тодом. Вона несподівано підступила та поцілувала Тодда в губи. «Побачимося пізніше, Любчику». «Матір Боже!» – прошепотів він. «Ні-ні-ні, мене звуть Бальці Вінс», – сказала вона, хихочучи, та пішла за водієм і повихляла задком. Водій молодий, приємний з вигляду пуерториканець на ім'я Пако, провів її до оздобленої квітами платформи, що була прикріплена до білого пікапа. На підвищеній сцені стояв бутафорський кінь із візком, а ще барабан із січистого дроту, наповнений відривними корінцями білетів. На кожному кінці платформи стояли гучномовці, а до візка був прикріплений мікрофон. «Ти знаєш, що робити?» – спитав Пако. Белла залізла в коляску, взяла вішки в руки та, імітуючи Майвест, сказала. «Пако, любий, я завжди знаю, що робити!» «Добре», – сміючись, – сказав, – «він у мене в кабіні є свій мікрофон. Я оголошу тебе і передам слово. Після цього тобі треба тільки заспівати одну-дві пісні» як і сама захочеш, та помахати тим модилам, поки я тричі повільно об'їду перед трибунами. Тоді я зупинюся в центрі і можеш робити, що захочеш». Коли платформа викотилась на доріжку, Юрба вибухнула аплодисментами, всі махали руками. «Аго, Бетті Вінс!» Ой, Бетті, він виграє чи програє?» «Заспівай нам щось, Бетті, а сицьки в тебе справжні?» «Бетті, він же тебе грає!» «Аго, Бетті, він таких на настінданок єсть!» Поки вони під'їжджали до центру трибуни, Белла взяла мікрофон та заспівала перегони в кемптауні. Публіка ревіла прихильно. Після першого номеру Пако подякував натовпу за те, що відвідали нью-йоркський подром. Бетті Вінс мала витягти корінець переможного білета з барабана, що був прикріплений ззаду до візка. Він зупинив машину просто перед трибуною. Телекамери постійно були націлені на неї. Вибери мій Бетті, а Бетті, мене можеш осідлати, коли тобі заманеться. Вона помахала натовпу, зняла окуляри, покрутила корбу сітчастого барабана і витягла білети. Якщо переможці гарні хлопці, сказала вона, кожен отримає від мене поцілунок як подарунок, і знову юрба заревіла від задоволення. Белла гралася і жартувала з натовпом. Коли вона побачила телекамеру то прицмокнула губами та прошепотіла в мікрофон сексуальним голосом Мерлін Монро. «Але я сподівалася, що тут буде диван для кастингу, щоб я на ньому виступила!» Вона замітувала стриптиз і юрба з радістю підтримала її. Белла витягла п'ять переможних білетів. Перші три належали чоловікам, і їх вона поцілувала. Коли конкурс закінчився, вона заспівала «Моє серце належить таткові» після чого публіка підвелася та підтримала її бурхливими оваціями. Потім кілька молодиків перескочили через огорожу і кинулися на доріжку. Пако відвіз платформу геть від трибуни, однак знадобилося півдюжини охоронців, щоб оточити тих чоловіків і зігнати з доріжки для початку останнього забігу. «Ти була надзвичайною», – сказав тот, коли Пако зупинився біля входу до паддока. Вона знову міцно та довго припала до його губ. «Поїхали», – сказав він. «Куди? Переодягнися, і я відвезу тебе додому. А я хочу зробити ставку на останній забіг», – сказала вона. «Стен же нічого не вибрав на нього». «Який Стен?» Тодд надовго затримав погляд на ній, а тоді похитав головою. «Знову зміни настрою, ти вже інша, я так і думав». «Яка інша?» та, що ходила танцювати з Еліотом, та, в якої прізвисько Белла. «Спіймав мене на гарячому любчику», – сказала вона, погладжуючи його груди. «Тепер дозволь мені вибратися з цих лахів. Я хочу все це з себе поскидати та піти галопувати». Белла переодяглася, і я сказала їй, що хочу повернутися. «Ми домовились», – сказала вона. «Я віддам тобі всю суму. 470 сімдесят доларів», – сказала я. Хочеш відкупитись від мене? Слухай, це я вийшла і виступила. Тому я заслуговую і на гроші, і на час назовні. Ти пошкодуєш про це, Белла. Ще якісь новини. Ми домовилися. Я дотримуюсь угоди і тебе змушую. Я нічого не могла зробити. Тот чекав на неї біля роздягальні. Не став дуже багато на останній забіг. Стен думає, що там надто багато ймовірних переможців. Це вже проблема Стена. Вона підійшла до 50-долорового віконця та поставила всі 470 доларів на перемогу похмурої Сел. На її думку, то була чудово переможна ставка. Похмура Сел прийшла четвертою. «Що ж», – сказала вона, – «то довіз покусливо потягуючись. Це було весело». «Ти гарно програєш», – сказав він. «Про гроші я завжди говорю так само, як і про чоловіків. Як прийшли, так і пішли». Він відвіз її додому. І Белла запросила його на чарочку на ніч. Тот піднявся за нею нагору, а я кляла себе за ту дурнувату домовленість, що не чіпатиму її до кінця вечора. Я боялася, що вона звабить Тода, і Джинкс знову вийде на свободу. Джинкс ніяким чином не була частиною угоди, але Белла про це не думала. Тоді мені й спало на думку, що ніхто з інших ні про що з нею не домовлявся. Хтось із них міг би її витіснити». Нола може створити зайві труднощі, і я вирішила, що найкращим варіантом буде Саллі. Вона взагалі ні про що не здогадувалася. Белла пішла до спальні, щоб переодягнутися в щось зручніше, поки тот наповнював склянки. Тоді я й втрутилася, виштовхнула вперед Саллі, яка взагалі не розуміла, що коїться. Белла почала говорити, це не чесно, але тоді вона зникла, а Саллі саме одягала свій новий рожевий халат, коли почула шум у вітальні, вона злякалася. Заглянула крізь тріщину в дверях і побачила Тода зі склянкою в руці, який вмикає телевізор. Агов. гукнув він. «Тебе, мабуть, покажуть у нічних новинах». Вона повільно вийшла, намагаючись допетрати, про що він взагалі говорить. «Чому б це я була в новинах?» «А ти що, не бачила, скільки камер тебе знімали на іпподромі?» Саллі виглядала приголомшеною. «Що ти тут робиш? І як камери на іпподромі стосуються мене?» «О, ні!» – сказав він, відставляючи склянку, і позадкував до дверей. «Матері твої, Ковінька, хто ти тепер?» Вона блимнула на нього лютим поглядом. «Слухай, я не знаю, яку ти гру тут затіяв, Тоде, але я цілий день не виходила зі своєї квартири». «Ні!» – сказав він, титяючи на екран телевізора. «Що ж, як тоді ти поясниш оце?» «І сьогодні, – говорив диктор, – Нато на Нью-Йоркському іпподромі чудово провів час, насолоджуючись призовим конкурсом та виступом неперевершеної Бетті Вінс, яка сьогодні була в ударі». Камера під'їхала ближче, і очі Салі полізли на лоба, коли вона побачила саму себе. «Господи Ісусе, якщо ти цілий вечір пробула тут, то хто це?» «Це я, – видихнула вона, – але я не пам'ятаю». Салі дивилася, як Белла танцює, слухала її спів та дотипи. Сльози покотилися щоками. «Це не я, це не можу бути я, я не пам'ятаю». Тот спробував заспокоїти її, але вона вирвалася. «Будь ласка, залиш мене в спокої. Мені треба подумати, мені треба з цим розібратися». «Добре», – сказав він. «Якщо ти впевнена, що з тобою все буде гаразд? Щоб не трапилось, я хочу, щоб ти знала, я кохаю тебе». Коли він пішов, Саллі вимкнула телевізор, та не зводила очей із темного екрана. Вона більше не могла казати, що це неправда. Вона побачила все на власні очі. Моторошна тиша наповнила кімнату. І вона так страждала, що мені аж стало її шкода. То було, наче хтось зірвав з обличчя Саллі маску, і вона раптом змогла побачити в дзеркалі, що відбувалося всі ці роки, коли вона втрачала час, коли її звинувачували в тому, чого вона не робила коли її називали брехухою та карали, коли вона чула шепіт за спиною, коли люди крутили собі у скроні вказівним пальцем. «Я не хочу жити!» – закричала вона. «Ти мусиш жити!» – промовив голос. «Хто ти? Чий це голос? Хто ти такий?» «Я тут, щоб наглядати за тобою!» «У мене розщеплення особистості, я божевільна, я хочу вмерти!» «Тепер, коли ти знаєш правду, то стаєш на шлях зцілення. Не здавайся!» «Я не витримую цього пекла. Дозволь мені померти». Вона розбила склянку та почала різати собі зап'ястя, але голос її зупинив. «Тепер, коли ти побачила Беллу, ти знаєш правду і приймеш інших емоційно та розумом. Розкажи докторові Ешу, і тоді твоє лікування просунеться вперед». Саллі знепритомніла. «Я не знала, звідки лунав той голос. Ми, мабуть, усі збожеволіли». Під час сеансу в п'ятницю в лікарняному кабінеті Саллі... Розповіла Роджеру, що сталося, і це його засмутило. «Я планував зіткнути вас із іншими особистостями», – сказав він. «Але очікував, що буду сам присутнім, коли ви дізнаєтесь правду. Не міг собі уявити, що ви це побачите по телевізору». «Я хотіла померти, доктор Еш. За все своє життя я ще ніколи не почувалася так зле. Це болючий, але необхідний крок на шляху до зцілення. Ми прорвалися крізь «заперечення», Вашу першу лінію оборони, і тепер, коли ви змушені сприйняти факт, що всередині вас існують інші особи, то можете рухатися далі до спільної свідомості. Щойно ви всі навчитеся підтримувати зв'язок одна з одною, то зможете жити відносно безпечним життям. Найбільшою небезпекою було те, що жодна з вас не знала про те, що роблять інші. Вибачте, що намагалася вбити себе доктор Еш. Кілька секунд він замислено дивився на неї. Тоді нахилився вперед. «Це мене турбує. Більше я такого не робитиму». «Ми дійшли до надзвичайно делікатної фази, Селлі. Зараз ви у великій небезпеці. Я думаю, найкраще для вас буде залишитися тут добровільним пацієнтом. Ненадовго, тільки щоб ми могли розвинути спільну свідомість». Їй перехопило подих. «Але навіщо? Я не божевільна. Ви сказали, що я не психічно хвора». «Звісно ж ні». «Але як я щойно сказав, наступний крок для нас неймовірно важливий, і я хочу, щоб вас оточували люди 24 години на добу, на випадок, якщо будуть ще провали в пам'яті». Саллі, скривившись, похитала головою. «Але ці провали я мала все життя, і мені не була потрібна госпіталізація. Що ви хочете зробити?» Роджер нахилився вперед, взяв її долонів свої та глянув їй вічі. «Саллі, дотепер щоразу, як я вас гіпнотизував, та дозволяв запам'ятати рівно стільки, скільки ви самі того бажаєте, ви приходили до тями з цілковитою амнезією. Ви настільки сильно блокували себе від інших, що терапія не давала жодних результатів. А що ви збираєтеся зробити зараз? В її голосі вчувалися тривога та страх. Я даватиму вам психотичні команди, щоб ви запам'ятовували те, що відбувається, коли я розмовляю з іншими. Ви не тільки чутимете інших, Салі, а й пам'ятатимете, що почули. Ви почнете їх приймати. Я не хочу нікого приймати, просто позбудьтеся їх. Ми не можемо цього зробити. Тепер, коли ви усвідомлюєте їхнє існування як емоційно, так і розумом, ми мусимо звести вас усіх разом. Ви всі маєте почати спілкуватися, безпосередньо одна з одною. Мені страшно. Звісно, ви створили цих людей тому, що потребували їх, але тоді почали захищати себе від усвідомлення їхнього існування через амнезію. Мій підхід полягає в тому, щоб зламати протилежні захисні механізми, щоб вивести їх назовні, щоб ви змогли співпрацювати. Пам'ятайте, колись вони були вашими уявними друзями. Саллі витерла сльози. Так, але я ніколи не думала, що мені доведеться побачитися з ними знову. Це єдиний шлях, Саллі. Я планую почати групову терапію зі всіма вашими особистостями. І хочу, щоб ви перебували в лікарні, де буде цілодобовий нагляд. А як щодо моєї роботи? «Скажіть Еліоту і Тодові, що вам потрібна відпустка на тиждень-два через стан здоров'я. Ви не мусите заглиблюватися в деталі. Для вас я тут все сам організую». Вона кивнула. «Як скажете». Коли Салі вийшла з кабінету, то відчула, як напружилося все її тіло. Кожен м'яз напнувся, ніби тятива. Вона подумала, чи не спакувати валізу та втекти геть. Але знала. Що вона так не вчинить, вона зустрінеться зі страхітними людьми, які розривали її життя на шматки віч на віч, і ця зустріч або зцілить її, або просто вб'є.